Naenjaya kusikiza ni idha ya kiswa hili ya lido isanganio tunatangaza kutoka jijini bujumbura kukifuata tarifa ya habari ya mchana waleo tunaanza kwa muhutasari wake. Wizara ya mambo ya ndani ya tangaza tarithi ya na moja yulai kama makataa ya bomo wa bomo ya nyumba zizo jengwa kinyume chashiria. Na visa vya maambukizi ya virusi vya corona vya pungua nchini burundi yatangaza tangaza wizara ya afya. Na katika habari za kima taifa, Sudani kusini ya adhimisha mnyaka kumi ya uhuru wake. Kuna haya bia shaka na mengine mpenzi msikizaji, mitamu inaungozo na Fransuwa Akima. Na hapa studio msumaji ni mimi lo ni waivuze. Isanganiro. Habari kamili. Mwili o mtoto mchanga umepatikana katika cho usiku wa alahamsi kwenye kijiji gihinga tarafani kayo kwe ni mwaro. Kiongozi wa polisi mkawani humo anathibitisha tarifa hizi Jake Nijimbere anasima kuwa laia wakijiji hicho walikuwa kiondoa maiti hiyo katika shimo hilo mchana wa ijumaa hii Muschana huyo alie jifungua mtoto tayari anashikiriwa na vyombo vya usalama Kamishina wa polisi mkawani mwalo anashauli watu kwe shimo haki ya mtu na kujirinda uashirati Kuzoea wafungwa kufanya kazi na kusaidia magereza kupata cha cha mahabusu ni lengo la kilimo kilitio anzeisha katika baadhi ya magereza nchini Burundi ni mara yake msimamizi wa utawara na sheria katika ukurugenzi wa magereza nchini ni wakati ya lahamsihi kuri zinduli wa zoezi la kuvuna mihogo iliopando na wafungwa kwenye hekta nane katika magereza kula rumonge alio ease habu ni maana anafahamisha kuwa katika mashamba ya gereza hilo kutaandaliwa shamba bora la zao la kuza mavuno mara tatu. na wanariadha wa 3 katika mbio kutoka Burundi watakaoawakilisha nchi katika mashindano ya jezo olimpike yatakayotimwa vumbi tarehe tatu Julai huko Japan inaweza kuwa wamegiandalia vizima mashindano hayo ni matamshi ya kiongozi wa shirika la riadha nchini Burundi Barazi Diedone Kwezela kwa jina marufu Muvuduka anatolea anatolea wito wanariadha kuwa na mwenendo bora wa itambulishe hadhi, hadhi ya taifa la Burundi na zoezi la kubomo wa nyumba zizo kinyume cha sheria linaendelea vizema nchini kote. Tarifa hizi nathibitishwa na wizara ya mambo ya ndani ikizingatia ripoti ya wajumbe wake waleo fika hivi karibuni. akizunguzana na wandishi wa habari ijumaa hii. Musemaji wa wizara hiyo amesima hata hivokuwa wamiliki wa hati zizo torewa na mamlaka usika wata zitaka ma Watazitaka tasisi husika kuwatendea haki. Aitha pili ngulikie amesema kuwa makataya zowezi la bomoa bomoa ni mwezi huu. Lakini kuwa sasa rinayendelea kufanyika bila upenderevu. Tumusikilize akitafisua kwa rwa kiswaina mweze tu mwaize misago. Inyuma ya hayi amakuru Bada tarifa zisemazo kwamba zoezi la kubomua nyumba ambazo zilijengwa na fasi zizo rusiwa nchini kote kwa zoezi hilo uwenda lisiuu linaendesho ipasavyo Wizara mambo ya ndani, maendelewa jamii na usalama waraia ilifika inaagiza wajumbe nchini kote toka tari 5 hadi 8 mwezi huu ili kushudia namna zoezi hilo linaendesho ripoti ilo na wajumbe hao bada ya ukaguzi ila Anoisha kuwa zuezi inaendeishwa vizuri nchini kote. Wahusika na hatua hiyo wako anabomowa wenyewe nyumba walizo jenga cha sheria bila bogza. Tukichukulia kwenye ripote hiyo na kunakofikia zoezi hilo wizara inakumbusha haya. Kwanza nyumba zinazo usika na hatua hiyo ni zile zilizo kwenye umbali wa mita sita ukitokea kwenye barabara ukuna kule nchini kote. Nyumba zingine zinazo usika na zoezi hilo ni zile zilizo jengwa pasina kusingatia mipa paka pamoja na zile zilizojengwa katika nafasi za uma espace public au siimu za kupunga hewa espace ver raia wote wenye malalamiko yenye msingi wale wanaadai kuwa na hati za ujenzi zilizotolewa na tasizi za serikali wanatakiwa wakati wanaona wajumbe wa kuja alama za msalaba mkundi kwa nyumba za kubomowa watoe hati hizo waoneshe wajumbe ili wasikilizwe viongozi tawala pamoja na skar police hchini kote wanalazimika Ika kufanya kile waliwezalo ili zoezi likamilike na mwezi wa Julai ambao ulitengwa bila kwaongezwa kwa muda. Lejo isanganiru ni kiboko yao. Na naendelea na tarifa yetu ya habari kwa mwazala ya Afya imetangaza kuwa visa vya mamukizi ya virusi vya corona vimepungua nchini burundi tango mwezi aprili mwaka huu. Musemagi wa wizara hiyo wanafamisha kuwa wagonjwa miyamogi ya 29 andiyo huduma ya matibabu kufikia tarehe 6 mwezi huu. Jambo, e, jambo sko ndailagije. Jambo sko girukisha anareza kuwa wengi mwa, mwa walio na virusi hivyo wametoka ugenini. Tu umusikilize anatafsirwa kwa lugha lua kiswane mwenzetu omeye nduwayo abano wos bandu yake kino kidi zako faiki getangura nibu unbibita ano na majanata na mina na watano muravo. Idadi za watuote watu waliwambukizwa tangu mwanzo wa mlipoko huu kuthihirika ni 1585 85, Miongoni mwao 1548 wali hudumia kima tibabu wakapona na 129 wanaendelea kula dozi Pamoja na wengine wanane wali ofariki dunia kwa ugonjwa huo afya hao wanaendelea kupewa matibabu inaendelea vema Hakuna yayote katiao ana yaonekana na dalili za uguwaji tishio. Takwimu za ugonjwa huo zi na mna hiyo hadi sasa. Baada ya watu awili kuthihirika na dalili za mlipoko huo mwaka jana tuliamua kufunga mipaka hasa uwanja wandege. Tangu mwezi julai mwaka uliopita kulifanyika mchakato wa vipimo uliosaidia kufahamu wagonjwa inchinikati. Tuka wapa dozi hadi takwimu kuashiria shiria mambukizi sifuri ila tulipofungua uwanja Kufuatia kuwa inchi za inge Zilikuwa bado zikisumbuliwa na jiangahilo Wageni tuliuwapokea ambao miongoni mwao Baadi ya warundi mara walivyoongezeka Ndivyo maambukizi ya livyoongezeka inchi nikati Nyezi mitetu ya kwanza tulikuwa na idadi kubwa Kuliko idadi za mwakajiana Idadi hizo zilikuwa zikipungua Tangu mwezi aprili baada ya mchakato Baada ya mchakato wa upimagi kuwanza anzishwa upya kiasi ambacho maambukizi ni machache isitoshe siku hizi vipimo vinaashiria kuwa maambukizi ni machache nchini huku maambukizi ya wageni kutoka nje yakifanya idadi kubwa lakini hata hivyo wanapotibiwa hupona na kwa tuabifuze turabafura bakakira na Moreski alikuwa msemaji wa wizara ya afya laya wakazi wa inje kidogo na mji wa chibitoke wananamika uhaba wa maji safi ya pata mdamlefu. baadhi yao wanasema kuwa wanamaliza kipini cha miaka mitatu bila toni la maji. Wengine wanaeleza kuwa hawajia pati wa huduma hiyo mitani mwao. msimamizi wa shirika la ugavi wa maji na umeme umemelejidezo mkowani chibitoke. Anaomba laia hao kufuta subila akifamisha kuwa suara hilo limo bioni kutafutiwa ufumbuzi. Gavana Governor wa mkua huo, Kareme Bizoza, anawajengia matumaini kuwa mabomba yatapatikana hivi karibuni. Ili maji kutoka trafani mugina ya sambazwe hadi kwenye makao makuu ya mkua wa chibi toke. Tarifa ya Aleksinda Ilagije inasumwa studio na Jamaliviane kumana. Kwanzia balabala la kumi hadi balabala la kuminaine mkuwani chibitoke kuna shuhudiwa uwaba wa maji tangu miaka mitatu iliopita. Wakazi wakata inautambulika susiare wanaeleza kumaliza muda mrefu bila kupewa huduma za maji. Hali ikiwa kama hiyo katika kata ya mkingiro ambapo hakuna bomba linalo patikana katani humo. Laia wanautumia maji katani humo wanabaini kwamba hali hiyo inawafi liki uchumi wakidadisi kwamba tumu moja lanunuli kati ya miambiri hadi miatano usarafu za burundi kwa wanao waletea maji hayo wakitumia mfumo wa usafiri wa basikiri mkulugenzi wa shirika la ugavi wa maji na umeme tawi la chibi toke anaereza kwamba chanzo cha uhaba wa maji eneo hilo ni mabomba ya kusafirisha maji yalio haribika nyakati shirika la ujenzi wa miundombi inuso jiasa tom lipokuwa likifanya ukala wa wabalabala la taifa na mbalitanu bujumbura chibitoke kuhusu uhaba unawalipoti kata ya sosiale na mukingiro kiongozi huyo anaeleza kuwa hali hiyo ilisawabisho na idadi kubwa ya laia wanaotumia maji pamoja na muji wa chibitoke unawendelea kupanuka kwa kasi kiongozi huyo anawatuliza nyoyo kwamba tatizo hilo nitapatishua sulohisho maridawa ivi karibuni kwa mujibu wakareme bizoza governor wa chibitoke Anareza Kwepo Muradi, di Mabomba Mapia ili Laia, Wamukoana Ongoza, Waweze Gupata Bidaya magi, Kaujumla, Bila Usumbu Fu Aida Kiongozi huyo anawatolea wito Laia, kuitikia Jukumu La Kopitia kazi Zakuji Habari Zakima naam katika habari za kima taifa siku kama ya leo miaka 10 ina iliyopita bendera ya taifa la Sudan Kusini yenye rangi sita na nyota katikati yake ilipandishwa kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC taifa jipya lenye matumaini tele lilizaliwa mpaka sasa hilo ndilo taifa changa zaidi duniani e, julai 10 e, julai 9 Mwaka rafumbiri kuminamoja ilikuwa ni siku ya uhuru ambao mamilioni wa Sudan kusini wali utafuta kwa hamu na gamu. Hamu yake ilikuwa ni ya, ni ya mustakabali wa kuanza upya na kujitawara wenyewe bila kupangewa chakufanya na utawara wa haritomu. Siku hiyo pia ilibeba kumbukumbu za hamu na chonda uhuru wa wainchi hiyo haukupatikana kwa wepesi njia ya kufikia ili jamaa dhila ya huzuni taabu mabaya njaa vifo na vita harakati za kutaka kupatikana kwa taifa huru la sudani kusini zilianza toka mwaka 1950 hivyo wakati uhuru unapatikana Mwa, uh, hivyo wakati uhuru unapatikana mwaka 2011 nyuma yake kulikuwa na safari ya miongo sita ya mapambano. Na shirika la afya duniani WHO limetadhalisha kuwa hali mbaya zaidi ya ugonjwa wa corona itashuhudiwa barani Afrika huku mataifa mengi ya bara hilo ya na aina ya corona inayo famika kama COVID-19 delta inayo endelea kusamba. Kulingana na shirika la habaila uingereza BBC, WHO, Inazitaka nchi za Afrika kuzingatia hatua za usalama huku zikijiandaa kwa mpango mpya wa utowaji wa chanjo kwa ajili ya kukabiliana na virusi hivyo. Mwisho wa tarifa ya mchana waleo. leo shukrani kwa Kintegas kwa tangu mwanzo hadi mwisho shukrani pia kwa Afuni Mitambo aliyeniiwezesha nisikike pale popote ulipo kutoka studio mimi alikuwa Romuald niwivuze.